Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Ja'annam Rabbana, ya Tuhan kami Abbasarna, mata kami sudah melihat azab Wasame'na, telinga kami sudah mendengar Sakitnya, pekikan, teriakan, jeritannya Parji'na Balikkan lagi kami ke dunia. Nak amal salihan. Kami ingin amal salik. Kami ingin bantu masjid. Kami ingin sekolahkan anak yatim. Kami ingin muliakan fakir miskin. Kami ingin bantu-banti jompo. Barjikna. Balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud. Kami ingin tahiyat al masjid. Kami ingin puasa sunat. Saat itu punya salat tak lagi berguna.